Врешті, зауваживши, що я ніяк не реагую, і втративши терпець, боєць залишив машину і перебіг дорогу. «Ми по вас, Сергію Івановичу!» Малюк сказав «Є робота». Я мовчки похитав головою. «Не зрозумів», – підвів він брови. «То ми їдемо чи ні?» «Ні». «Як це ні?» Ви ж тільки півгодини тому телефонували. Щось змінилося? Змінилося.